Doina pentru taina cuvântului Doamne, Tu ești cuvântul lui Dumnezeu, din care oceanele de lumină s-au ivit, când să fie lumină ai rostit. Doamne, Tu ești lumina lumii, din care razele de soare ale sufletelor noastre cu iubirile îi plămădit. Doamne, Tu ești pomul vieții veșnice din milocul raiului, unde pe cranga de aur neamul sfinților Tăi l-ai rodit. Doamne, Tu ești domnul cerului, unde în jurul Tău mii de sori, stele, luceferi, îngeri și sfinți s-au rotit. Doamne, Tu ești împăratul pentru care Tatăl Ceresc împărăția cerului, antemeiat de aceea pe scaunul slavei Tale ai stat. Doamne, tu ești pruncul minunat care în lume și în inimile noastre să lași ți-ai așezat. Doamne, tu ești îngerul de mare sfat care în fața Tatălui ceresc că ai stat și pentru noi te-ai rugat. Doamne, tu ești sfetnicul minunat care cu îngerii tăi ne-a învățat și pe calea ta ne-au purtat. Doamne, Tu ești învățătorul cel dumnezeiesc care pe ucenicii Tăi cum să ceară cele ale împărății cerului i-ai învățat. Doamne, Tu ești poarta oilor prin care aleșii Tăi se intre i-ai lăsat când pe calea cea luminată cu ungerii Tăi i chemat. Lacrima pentru cununa dreptății Doamne, cununa dreptății în cumpăna cugetului nostru a stat. Și spre cele sfinte gândul nostru l-a luminat, când viața noastră într-o cale, de la o faptă sfântă la alta însemnat și pa lacrimilor noastre o lume și o urmă prin doine a lăsat.